Andal san Andal san Andal san Andal san Sljedeći hadis An Abdullah ibn Amr ibn As anabi Bakr Siddiq radijallahu anhum anhu qala Rasulullah sallallahu anhu limni du'an ad'u bihi fi salati Prenosi znači od od Abu Bekra da je rekao Allahum poslanik sallallahu alayhi ve pouči me dovi koju koju ću učiti u namazu pa je pa mu je rekao, salam, salam salam salam, uh, moj rekao poslanik sallallahu alayhi ve sellem kul allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira allahumuy ja samočini sebi veliki zulom najmisite se sa grijesima sa učinjenim grijesima. Vala jagfir donube illa ent a grije ne oprašta niko drugi osim tebe. Fagfir li magfirate min indi ko prosti mi opraštanjem koje biva od tebe, onako kako ti opraštaš. Warhamni in nekant nagafuru rahim i smiluj mi se zaista si ti onaj koji koji milostiv, koji mnogo prašta. Znači ovde, znači u ovom hadisu je potvrđeno to je tekst od potvrđeno ovde da je Bubeker tražio od poslanika sallallahu da ga pouči e, kako da dovi u namazu. Vamo pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ovu dovu. E, zanimljivost i specifičnost ove dove je u tome što je u njoj e, spojeno e, spojeno neke jako bitne stvari, a to je da je na početku dove ispomenuto Allahumayni zalemtu nefsir zulman katera Allahumoy, ja sam ja sam učinio prema sebi veliki zulman sa činjenjem griha sa, sa čime se u stvari čini nešto što se zove jetiraf bi, bi, bi, bi zembil bi zulm da priznaš Allaho Žešanu da si grešnik da, da, da si osoba koja koja, da, znači, koja ima manj, manjkovost i nedostataka a onda nakon toga onda nakon toga znači spominješ uh, spominješ uh, uh, vrstu veličanja Lahjelšanu Wala yakferu dunubilant znači onaj koji prašta grije to si ti znači uh, koji prekriva, koji otlanja, koji poništava grije, koji čini ihsan to to si ti gospodar. i onda nakon toga dolaziš sad ovom sagfirli magfiratan indek e da traži da se oprosti i da se, da se smila Allahu dželešanu. Time je napravljen ovaj u ovom hadisu u ovom tekstu dovi je napravljen ovaj nešto što su drugi učenjaci spomenu da je to da je ovaj da je usuneta tako da je, da je, da je najbolje da je osuneta tako odoviti Allahu dželešanu. Spominjemo to posle samo jedan napomena znači ovaj hadis nam m osnovi u stvari ukazuje da mu steha bučiti ovu dovu, u, ovu dovu u namazu znači nakon nakon eh, Tehijatu i Salavata, eh, jer je spomenuto ovdje, u, u hadisu je došlo da je Bubekrit ražio da ga a, pouči dovu koju će učiti u namazu. Pa ostaje sad, gdje je mogao da uči ovu dovu? Znači, ostaje to pitanje, gdje je mogao da uči ovu dovu? Eh, dva su mišljenja učenjaka, gdje je mogao da uči ovu dovu? Eh, znači, dva mišljenja, odnosno dvije mogućnosti da uči i naseždi tu dovu, ili da je nauči da uči nakon etehijata i selavata. Jedno i drugo ima osnova. Kao što kaže ibn da Pekola ibn da ostvari uh, ovu dovu je najbolje učiti zašto kad kako ćeš pa dobro, zašto ne buči na ruku i na sećde. Uh, ispravnije i bliže, znači da se ova dova uči uh, kako ga navode učinjanci, da se uči ili na sećdi ili nakon te šehuda i selavata. Zašto uh, Zašto na seždi? Zato što imamo hadis vjerduosan koji kaže musa sun sahih amma sujud fajtahdu fihi bidua. Što se tiče seždi, kaže poslanik što se tiče seždi, ulo, u, u, na njoj, u, u, u, u na seždi na sećdi ulažite uložite truda sa da znači truda da dovite da lahođe šanu. I svi dokazuju znači oni koji kažu da na sećdi dovi svojim riječima. Jer je računno da se dovi ači svojim riječima i sa prenesenim dovama uh, bitno je da je doba da se obraćaš Allahu dželešanu. Koji se obraća Allahu znači izlazi toga da govoriš nešto svojim riječima što je uh, na bilo kojem jeziku naravno nešto što narušava namaz. Nači to je dokaz, ovo je dokaz, ovaj tekst sad je dokaz da bi na ovom mjestu bilo najprije da se uči na sejdži ova dova koji za kojih pita Bubek. Uh, druga, moguče druga solucija uh, je da se uči Uh, nakon, nakon etehijatu i selavata jer je došlo u tekstu hadisa, jer je došlo oje stahiru bade, bade dalike minem es eleti, došlo na taj hadis prijetanom o tefeku na lihi, oje stahiru bade dalike minem es eleti maša i zabiri, kaže, nakon što pručuje etehijatu i salavate, kaže, izabiri, u tekstu hadisa došlo, Izaberi nakon toga, kaže minem esel, mesela znači dova, mesela znači traženje, od dovi šta hoće, dovi šta hoće, Isovim dokazuju iskupljenjaaka da je, da je dozvoljeno. Najbolje narodno do ovama učitkoj preneseo od poslanika sallallahu alejhi ve selam da se uči nakon tehijat us-salavata. Pričam predam se vam. Ali na osnovu hadisa dokazuju iskupljenjaaka da dozvolje svojim riječima dobit. Da kaže gospodar moj uvedi me u dženet, gospodar moj sačuvaj me od od džehenema, od džehenemske vatri, to je slično. Mada je bolje narod ne su mnje da je bolje da se doviđe ove koje su preneseo od poslanika sallallahu alejhi ve selam. <tosan> E, uh, ovdje znači ovo što spominjem da kao što kaže imam Sanaani kaže la yahfa husnu hada tertib fi kaže nije skriveno kaže koliko je dobar uh, dobar ovaj raspored koji je spomenut u ovoj dobi. Koji raspored? Kaže fe inahu qaddama lidaa al-rabb wa jer kaže na prvom mjestu je uh, ovaj badete rafi bi damb. Kaže nakon što je priznao da je da je da je učinio grije, da je griješnik a uh, uh, kaže Vojterafi bi bi najbližila ila mahvihi jer kad god priznaš svoj grih znači time time dovodiš sebe u poziciju da se biti prihvati da se oprosti taj grijeh nakon što je priznao grijeh kaže onda kaže uh, onda kaže uh, traži od Allahan doziva gospodara Allahu i traži pomoć od nek znači paži pomoć od nek da mu da oprosti taj grijeh da mu se smili Uh, a to je u stvari, znači, takav raspored, takav način obraćan pre lađešanu, na osnovu ove dove je u stvari najbolji način uh, kako znači na koji način da tražimo nešto od šanu. Znači, ovdje, znači, ovdje što spomenuti, zaista je bitno, znači, ponavljam to od nekoliko puta, znači, priznat svoju nemoć prema lađešanu, uh, svoju slabost prema lađešanu, svoje griješenje prema šanu. na početku kada to priznaš prilikom dove, A nakon toga zahvali se Allah Želešanu, jer Allah Želešanu onaj koji može promijen stanje. Allah Želešanu je onaj koji je sahibul haul. Haul znači promijen, la haula, vola kuvate, la haula, nema promijene, ne može niko promijeniti stanje osim Allah Želešanu. Vola kuvate, niti koji ima moć i snagu da tučine osim Allah Želešanu. I nakon što to, nakon, znači, ideš tim redu slijedom. Znači, prvo iskaže svoju nemoć i slabost i griješenje, Pa onda a, pohvališ Allaha Željšanu, zahvališ Allaha Željšanu, jer on je onaj koji, koji ima moć i koji može promijestivanje, a onda spominiš svoju, svoj problem. Znači spominiš svoj problem I spomeni znači to konkretno šta ti šta hoćeš da doviš uh, uh, i ovaj naravno znači ako u, u ovo šubacimo onaj početak prije dove i na kraju dove da se počinje sa zalovana da dođe sa lovatom na poslanika i da se završi sa sa na poslanika sa da je, da je time osoba znači na najljepši način pristupila tome znači a, iskazala svoju slabost a, hvala Allah Žešanu i onda spomenula svoj problem nadajući da će Allah Žešanu uslišati dobu i, i da će se odazvati da će biti primjena doba naravno na ti tri poznata načina kako Allah Žešanu uslišava dovu. Andaluzam Andaluzam